Hirugarren lan honetan Iñaki Kabeza eta Unai Argote arituko dira koplaka. Iñaki eta Unai sortziko barkatu lauinak. Iñaki Unai sortziko txikian bertsoa osatzeko lauinak emango dizkizuet. Guztira, bia bertso botako dituzue txandaka kantatuak. Iñaki hasita. Iñaki, ona hemen sort, sortziko txikian lehen bertsoa osatzeko lauinak beroa, geroa, sendoa, doa, beroa, geroa, sendoa, doa. Gaur guztora gaude giroa beroa eta zaioa ondo momentuz gaur doa. Bertzo sendoa zi si urtatu dago araban geroa. Unai, ona hemen sortziko txikia lehen bertsoa osatzeko laboinak. Kolorea, legea, sedea, belea. Kolorea, legea, belea, sedea. E Guztuko dugu beltza kolorea ta guztuko dugunok hautsi du legea Hori egitekotan daukat nik zedea ta goian doa beltza korri kabelea. Hona hemen sortiko txikian bigarren bertsoa kantatzeko laboiak. Herria, irria, berria, larria. Herria, irria, berria, larria. Naizta azken bolada izan da larria, badator jada guri orain baberria. Ere atera behar da aurpegean irria, Azke izan goda ere, laster gure ria. Unai, hauek dira sostiko txikian bigarren bertzoa osatzeko laguenak. Jolasa, anabasa, kalabasa, atasa. Jolasa, anabasa, kalabasa, atasa.